njësimi te allah subhanahu wa taala neve kemi treguar qe thelbi i fes islamo es ta njohosh allah ne madhuruar ne adhurim adhurimet e tua te dedikosh vetem ati dhe te besosh per te atë qi te i takon vetem ati te besosh qe sensi dhe emrat e ati jan te posashme vetem per te dhe nuk i shoqeron nuk e shoqeron atë as kush Kjo është një piesë të uhidit të cinin duhet të realizoj që dhe personë që të shpëtoj të ka Allah i madhuruar, sëpse Allah subhanu e ta'ala në botën tjetër e ka premtuar gjennetin për ata të cirit të njësojnë Allah dhe nuk i bëjnë ati shok dhe ka kërcenuar ata të cirit i bëjnë Allah të shok me një për e lojeve të shok dënis ose të shirë ku si shqyën dryshe i ka kërcenuar ata në këtë botë me ndëshkim dhe në botën tjetër me zjarrin e xhennemit të përheshtë. Për këtë arsye, duhet që njeriu të njohë parimet e fesë islame, dhe të njohë ç'është tauhidi, dhe cilët janë detajet e tij, të njohë ç'është shirku, dhe cilët janë detajet e tij, dhe origjina nga ka ardhur shirku. Kush është shkaku që i ka thonë njerëzit shirq, që të ruhet prej shirkut dhe ta zbotojë tauhidin dhe ta besojë atë dhe mëancaj fitoj tek Allah subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, të cilin e kanë saktësuar disa dietarë. Ka thënë, kërkimi i dijes është farz për çdo besimtar. Është detyrë për çdo besimtar kërkimi i dijes. Dhe dija e cila është detyrë për çdo besimtar, të cilën e tregon profeti sallallahu alaihi wasallam këtu, së pari është njohja e besimit të vërtetë të pasur të kulluar që është besimi i stan besimi i tauhidit. Dhe gjëja e parë që duhet të njohë njeriu është kundëta e tauhidit, shirku dhe llojet e tij që të ruhet prej tij. Dhe më anë të kësaj, dhe vetëm më anë të kësaj ai mund të realizoj fitoren e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Kemë treguar disa lloje të shirkut në temat e kaluara. Ndërsa sot do flasim me lejen Allahu subhanahu wa taala shkurtimisht për shkakun i cili i qoj njerëzit i qoj njerëzit që të bëj shobëdhëni Allah subhanu wa ta'ala dhe të audhërojnë njërë dhe tjerë përveçti kanë të reguar tjetarët që shkaku ose një për shkache kërësore që i ka quar njerëzit në idhujtari, në shirë, që ti bëjnë Allah të shokë, është të i kalimi në vlerësimin dhejmë disa njerëzve të i kalimi në vlerësimin dhe në disa njerëzve dhe më thë dhe, i njërës, dhe e vlerëson disa njerëz, dhe e ngre vlerësimin e tyre deri në atë gradh që i takon vetëm Zotit Botërave. Ky lloj vlerësimi i tepruar, ky është shkaku kryesor dhe një përshkaqe më të madhe e të kaqëruar njerëzit që, ka që ata të bëjnë shok Allahut subhanuhu teala. Sepse duke e vlerësuar një më shumë se ashtu si duhet vlerësuar në të vërtetë, kjo e ngre atë në një gradh më të lartë se ç'është ai në të vërtetë, dhe kjo është ajo që trëgohet argumentet e thatarë thot Allah subhanahu wa taala ja ayu alladhina amanu ja ayu ya ahlel kitab la taghluu fi dinikum o ju që ndiqni librat ka vërë qëllim domthonë çifut që dhe krishterët që kam pas ndiqur librat e më parëshm përpara se të vijë Kur'ani mos e teproni fen tuaj edhe dgjoj Allah më dhuar sepse ata e kanë tekur fen e tyre çifut thon o zëri i Zvir i Allahut i dedikojnë Allahut birr me koqë Allah subhanahu wa taala nuk ka grua dhe as fëmijë Lem një lidu e lem një led Nuk është i lindur për askuj dhe nuk ka lindur askand O lem një kullo u kufuan ahant Edhe askush nuk është i barabart me ta Këtë që i futët për të nduar që Allah o ka bir Pse? E pa në zejën që ishë njëri dëvoqëm, njëri mirë Adhrues Edhe kjo dhe gjejë bërë i fangreni e gradë më të madhë Se që shë ajin e të vërtet E ngritën dhe e ngritën bi ngratën e njëri ut Bi ngr Bënë edhe kështërët Me isën alisë salatu e selam E ngritën e të Në gradën e zotit dhe bënë të birët e zotit Më di e fanës vëtë zotit Më di e adhurimet Dhe lutit ja dedikohen në ti dhe jo zotit botra me Përndet dhe Allah ma dhurthot La të glufi dini po. Mosët e pronin në të nëtoj Dhe më dhe mosët e pronin e në lidhje me njerëzit Ky është të primë në vlerësimin dhe njerëzit Edhe pikrisht e isë alisë salatu e selam Njerëzit kur erdhi u ndan dy grupe. Me ardhen e Isa alayhi sallatu alejhum u shpruan njerëzit. Disa prej tyre e besuan, kta ishin besimtarë të vërtet dhe përveç kyre kush, ndonëse kushtet e përkohshme dhe doli nga theja e vërtet u ndan dy grupe. Grupi i parë që çifutët, të cilët pretenduan që Isa alayhi sallatu alejhum është fill fëmi moraliteti. i moralitetit. Dhe nuk u çuditshme prej tyre sepse ata kanë akuzuar edhe profet të tjerë me akuza shumë të rënda. Dhe kjo është vetëm se akuzë e rradhës kurse kriteret e tepruan dhe tekaluon kufirin thon të kundërtin thajë vetëm që nuk është më i moraliteti vetëm që është i pastër por ai është Zot edhe ngritet atë nga Zotit ne i kujtohet shtotur prej këtyre dukurve besimtar të vërtet të cilët besuan që Isa alese salatu ale selam është profeti i Allahut ai është njeri në gradën njerëzore ai ka lindur dhe siç ka lindur do vdesi kur të viqoha që ka caktuar Allahu për të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 Inë me lë mesihë i se bënë marrë i më rasulullahi u kelimet u e në kahi na marrëm. Thotë, mesihë u birë i më riemës është vetëm se i dërguar i Allahot. O? Nuk është zonë, është i dërguar i Allahot. Këtë rëgohë? Që popët e më pashëm kanë të pruar dhe Allah më dhuar na e të rëgohë neve të primi në tyre që ne të ruemi më zbim në të një të primi që kanë bërë e ta. Jithë shu trasmetohet nga, Këdhe një shpekim në basën në lidhë më ajeti që ndohën në suar në nuhë. Ajeti thotë, Ua në kalu, la të dhurun në alihëtëkum, o la të dhurun në waddë, o la suar, o la jagutë, o ja uqa, o nësra. Të regonë Allah i madhurur në suar në nuhë, për pobëllën e nuhët, që ata adhuruan idhët. ë, fanë, mosilini idhët uaj, mosilini vadën, suar, në jagutën, ja uqën dhe nësran. K E tregonin më pas se shaka një qendë në të vërtetë. Sot këto emra, domethënë Wad Suwa, Yagut, Ya'uq, Dhaser, këto ishin pesë emra, ishin emrat e pesë njerëzve të devotshëm që kanë qenë njerëz të mirë, që kanë qenë popullorë në Ufot. Kur këtë vdiqën, shejtani i tha pas arzëve të tyre, bëni disa statuja atyre tek vendet ku ata rrinin dhe dhaqonin Allahun. Edhe sa herë ti thikojnë të sot uet kujtoni adhurimin e tyre dhe kjo ju ju bë ju atë jeni më të lidhur me ma Allahun në mëvderuar dhe ata i botës së toja dhe rrinin pran tyre derisa kur vdiq ky brez i botës së toja u thafë shejtani brez më pas ata që i botës së toja i bën për t'i adhuruar, për ne adhurojnë ata dhe i adhurojnë ata për veçanë Allahu subhanahu teala kështu hyri shiku tek njerëzit nga madhërimi i një njerëzve ngritja e tyre në grad më të lartë se çdo tokon atyre shkuan deri te 11 pike që ata do më adhuruan diçka tjetër për veçanë Allahu subhanahu teala për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam U thotë shokvëti, le të të runi keme atratin në sara, risëb në marjem. Thotë, mos më lafderoni mua duke e tepruar, si që lafderonin me teprim, kryshterët bjerën e mërjemës. Kryshterët e lafderuar njësën, risëratë o sëramë, ajë shumë, desa e në gjithën nga nëzotë, dhe përën zotë. Edhe profetisë, sënë allahës nga që kishtë e frikë, prometin e tij se mos bëj një të njëjtën gjë, prandaj dhe i paralajmëroi. Duke ditur që profeti sallallahu aleyhi dhe selem ka treguar vetë që një pjesë e umat islami do ndjekë rrugën të e tyre. Gjithashtu profeti sallallahu aleyhi dhe selem kur ishte në momentin e fundit të jetës ka thënë i mallkoft Allahu çifutët e kështërrat. I bën varret të profetëve të tyre vend e falje. E thotë historia e, e thoshte te gjë profeti sallallahu aleyhi dhe selem nga Afrika se mos njerëz kur të vdesin profeti sallallahu aleyhi dhe selem Në Afrikë s'mos do ta bëjnë edhe varrin e tij vendfali dhe ti lutën atij për veç Allahut. Prandaj thoshte Mallkoft Allahu ata që kanë bënë kanë bërë çlogje sipër të krishterë për të treguar që kush e bën sipër në tyre, ai i dhënë i munguar sipër në tyre. Dhe kjo tregon që te ikalimi në vlerësim ndaj njerëzve nuk lejohet, sepse ajo durimi ta i takon vetëm Allahut subhanuhu te ala dhe kush i dedikon tekujt për veç Allahut diçka që takon vetëm Allahut a i ka tëpruar, i ka të i kaluar kufit edhe është jarguar nga njësimi Allahot pa të cilë njërë nuk shkoton të kalloj më dhuruar gjithashtu dhe profetit s.a.s. ka thëm i jaku më lgullu fa in nëma ahle kemen kene ka u në kumë lgullu fa të ruhu një prej të primit sepse të primi ka shkatëruar ata që ka në qimë përpari ush i vlerësuan njëzë të tjur i vlerësuan dhe se në vlerësimin të të, të tëpruar që uan vete dhe ty e dhejnë i dhujtari i bëna ta ortak me zotin e botrëve. Gjithë shumë të asmetohet nga Ibn Mesrudi, hadijen të asmetohet nga muslimin, se profetis s.a.s. ka thënë, hele kell mu të nëptërun, ushka të ruan ata që të dhe projnë. Në më dhe në kushë të pronë në fejnë ti, dhe i të i kalonë kufi që ka vendonë së Allah i më dhëruar, a i është i humur nga e vërtetën këtë bot, dhe i dëm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 Dhe sa kanë shkruar go, kanë shkruar disa go për atëra drejt piksa i lutën profetit sallallahu alejhi dhe për veç Allahun e ndërguar. Dhe kjo është tamam ajo që kanë ndaluar vet profetit sallallahu alejhi dhe ajo që ne kanë ndaluar Allahu Kur'an. Lutja i takon vetëm Zotit të botrave. Kur ti ngresh duart lart, dhe më lutun synosh vetëm Allahun subhanuhu te al, vetëm atij të drejtë. Vetëm ai është Zoti i botrave dhe vetëm ai ka fuqinë të, të, të largojë çdot të keq dhe të jap çdot mirë dhe kur njeriu këtë dua ja drejton dikujt, kushdo qoftë ky dhe, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam, ai në vërtet hakunat Allahut, i ka dhën krijesave, dhe i ka bër shokollot një krijes dhe e ka mohuar Kur'anin, të cilin e ka zbritur Allahu mbi profetin sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye duhet që njeriu të rregoti kujdesshëm, dhe ky është shkaku edhe për këtë arsye që njerëzit mos e tejkalojnë kufirin <coughs> Allahu subhanahu wa taala ka vendosur shumë ligje në Islam që njerëzit të ruhen, madhotë e ligjëve duke zbatuar to, dhe mos e tejkalojnë kufirin. Prandaj dhe profeti sallallahu aleyhi dhe sallam thotë mos e tejroni lavdërimin tim. Edhe sot ka për muslimanëve që i festojnë profetin sallallahu aleyhi dhe sallam ditëlindjen, në një koqë ai be se ka festuar, as shumë ditë se ka festuar, dhe gjatë festimit ata thonë gjëra për profetin sallallahu aleyhi dhe sallam të cilët takojnë vetëm Allahut madhëruar, dhe kjo është pjesë e tejrimit në cinë ata kanë rënë dhe kanë për tyri që thonë për profetin sallallahu aleyhi dhe sallam. Thonë Omin ilmite ilmul lawhi wal qalami. Po prej diës se ndër është dia e loh-i mafu dhe on dija gjithë. Nuk kanë pretenduar që profeti sallallahu aleyhi dhe sallam dicha ka loh-i mafu. Çfarë do të plakën rrugë që është shkruajtur zgjigje që do ndodhë ditë gjykimit i di ka profeti sallallahu aleyhi si dhe sallam se kostyre. Omin judike e dhunja o daratua. Po dhe prej bujarisë ndonë tho të dërguar është dhunjaja edhe shoqja e saj që është herë. Domethën gjithë dhunjaja dha herë ti që nga prej bujarisë profeti sallallahu aleyhi dhe sallam ky valla është e prim dhe ku shbi në të primët tila, a i ka te kaluar kufit, edhe kjo është tamam te kalimi, për cilin ka folër profetës a salem, për cilin do të ruët njërju, nëse të dëshiram, të qëtë shkëtojtë të këllohu, Allah u në ruët, për cdo te kalimi, këfish. Elhamdullu, salatu, salam, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, ala, njëriu i cili i tekalon kufic ai patjetër që do bëhet kundër diktorit atë që pretendon po ta shikosh me vëmendje në besimet e njerëzve në veprimet e tyre kush i tekalon kufic ai patjetër që do bëhet kundër diktorit do pohoi diçka që nuk duhet bohuar duhet pohoi nuk duhet pohoi do mohoj diçka që nuk duhet mohuar dhe do pohoi diçka e cila është më e vogël do mohoj diçka që është më e madhe se ajo që pohoi e gjithë kjo në te i kalimin kufit dhe. dhe nuk ka mundësi që njeriu të jetë kontradiktor nëse ai është në rrugën e vërtetë. Kontradikte që ekson në seriozit në veprimet dhe fjalët që ai nuk është në vërtetë. Shembull për kontradiktat kur njeriu i tejkalon kufit është ajo që ka treguar Ibn Taymiyyah në, në librin Vetni Rahdul Lahfan, thotë, "çi futot e bën haram shugjizimin ligjeve për Allahun e madhëruar." Pretendojnë ata me logjikën e tyre që Allahu Nuk i lejohet logjikën e tyre të dogut që Allahu nuk i lejon ti shkuqizojë ligjet që ka vendosur përpara. Kjo është pa logjikën e tyre të dogut i pa ashallahu përseqet do ndonë ata. Ndërkohë që ata janë dalur në Allahu me pretendimin e tyre që s'ka drejt kurs ndryhtë te kufit Allahut, ata ja lejuan ndryshimin e ligjeve dietareve të tyre. Qëse dietarët e tyre i ndryshojnë ligjet, bënin haram atë që ka bërë Allahu halal dhe bënin halal atë që ka bërë Allahu haram dhe kthejë ka përmendur Allahu Kur'an, edhe ata i ndoqi në këtë llojje, i txhallu ahbaro muruhbanum arbaba min dunillah. Fëdallahi madhur për shifutë për krishterët i bën dietar të tyre dhe murgjë të tyre zotar për në çalllav. Foth Adib ibn Hatim, i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, se Adiu ka qenë krishterë diku, kur hyri isam, i thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Në nuk i pëlqen zotara, nuk i mëdhuruar." I thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, "Wa banin halalin haram wa haramin halal, dhe ju, ju bini në zotarin e thofu apo?" Ta ky është adhurimi. Kështu që këta qifutot, kur erë çeshte tekomoh zot i vudot, që që botërave që kanë dorë dhe ka, domthonë, është e drejta e tij të vendosë ligje dhe i vendosë domorrsinë e tij si të dëshiroj. Ata thonë jo nuk ka të drejtë. Kurse dietarët e ty që janë krijsa, që lindin dhe vdesin një njerëz mangësi punëtuar, aty u jon të, të drejtë për ndëshuar ligjet. Kjo është kondardite njerëut. E, e tepruan tek njerëz që i ngritën njerëz në një lloj gradë të tillë që kanë të drejtë vendosin ligjet dhe heqin ligjet. Kurse Zoti i Botrave i cili ka porososur çdo gjë, ka porososur njeriu, qi tokën, yjet, diellin, malet, çdo gjë, dhe e ka sistemuar në formë më perfekte që tregon për ditën e titot, fuqinë e titot, ursin e titot. Ati ja hoqën drejtën për të vendosur ligje. Çi futet edhe dmitë gjë për sot e njerëzit. Sot të drejtën për vendosur ligje, uaja bë disa njerëzve që ata pa sikur të njerëz më të mirë në botë, ata ngjelën njerëz të, të mangët logjik. Ndërkohë që Zoti i Botës, i cili ka kriju çdo gjë, ka përsosur çdo gjë, çdo gjë ecën vetëm me, me dijen dhe urçinë e Tij. Dhe do shkatërrohet kur do vetëm ai. Vetëm njeriu, vetëm vetëm e Ti është një çudi e vërtetë që njerëzit saqë zbulon vot, që tregon për urinë më të Allahut, këta ja hoqën drejtën Allahut për vendosën ligjin tokë, e thënë nuk ka drejt Zotit dhe os ligjin tokën e Ti, dhe ja dhanë të drejtë njerëzve, kështu që këta i ngritën njerëz në qradën e Zotit, dhe Zotin e mohuan fare. Nuk foli Farmer. Kjo është kontradita i njerës dhe cilët të e projë dhe të e kalim kufit Kurse mushrikët E që disë me mushrikëve Edhe këtër shikojët e lëdhe mushrikës sot Mushrikët Nuk e parnuan Thirin e profetit sallallahu sallam Dhe të gjithë profetve Se thoshen allahu i madhur nuk du të dërgoj njerës Si ne, du të dërgoj me laike Doni që allah dërgoj e një gjithë Por parnuan vërta jetën Nuk du të dërgoj njerës E të që pë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 koha ta kushta që na ndëdhësh kthyer në një kohë që ku vijnë çështja për falltë e fallëzorëve, ata i besojnë edhe pse nuk kanë fakte që janë vërteta, edhe horoskopie të tjera më radhi besojnë edhe pse e dinë që janë prralla. Dhe nuk kërkon njerëj për tyre fakte për besimin e tyre edhe pse janë prralla. Kështu që, që prralla ata i besojnë pa fakte, kurse të vërtetën edhe me fakte nuk e besojnë. Kjo tregon se si i tekalohen ata kufijtë. Disa njerëz i ngrenë në grad hyjnore edhe pse janë gjinë shtarrë dhe më shtrusa civallzorët, si kurse njerëzit më të vërtetë që janë profetët i porgjinëstrojnë dhe nuk i besojnë ata. Kurse krishterët, çudihet tyën çudi. Krishterët shkuan në Beograd që për peshkopët e tyre, për priftërinjtë e tyre, për murgjitë e tyre nuk e parnuan që thush për ta që ata janë martuar dhe kanë fëmijë. Domethënë, për ta një person i cili martohet dhe ka fëmijë, domun nuk quhet me njëri fes. Nuk nuk quhet me njëri fes ndërsa do ndërkohë që ata i pastronin parimin e festyre për fëmijë dhe dhe për grave, ata i dedikuan Zotit fëmijë dhe grua. Allahu Akbar. Kush ka të kalimin i kufijve të njeriu? E tejkalon kuvin tek njeriu dhe ngreni i gratë që i takon vetëm Zotit Botrave, dhe e ul Zotin e Botrave dhe e bën atë sipas tyre më keq se njeriu. I pasësh Allahu për sa që në veshin ata. Çu shkon njeriu kur i tek kalon kufit, ai patjet do bëhet kundërektor do bëhet qesharak. Në llogarit, as qesharak janë bër kriteret në historikun e njerëzimit. Ai sot Ibn Khayyim, Ibn Khayyim al-Jawziyji thilë ka vdeku pas ashtaq në Kosovë jetash. Qoftë umedi kriteru, populli kristian thotë, ka dhënë një kartë, kanë dhënë një person thotë që ata i thotë e kanë tëpëruar gjithë llojin e njerëzve. Me akidin e tyre të çuditshme kontradiktore e kanë tëpëruar gjithë llojin e njerëzve. Sekan sill një lloj akide, lloj besimi i cili domosht është turp kushe kushe dëgjom se ç'është jashtë zhvollu logika njerëzore. Ata thonë një, edhe një, edhe një bazë me një. Kjo është kide detyre. Të Kupton? Por këta asojë pastaj nuk kur shudit që të dalin filozofët edhe të dalin shkencëtarët të, të hedhin poshtë gjithë kriterizmin, sepse normalisht kur thonë 1 dhe 1 dhe 1 bazë me 1, këtë së pranon një, një mithisht, më i thjeshtë e mos apo një ata që pretendojnë se është shkestar. Po njëjtë gjë bën edhe grupe tjera siç janë xehniet. Një ata pretenduan, domosdoshmë kontradiktat e tyre, pretenduan se pa e pashtrojnë Allahun më e mëdhurën e Emeta, te thajnë që Allahu nuk është mbi univers, mbi çdo gjë, edhe pastaj thanë e themit ulëgjes se kemi hall të mos kufizohet në kufit, edhe pastaj thanë që Allahu është kudo, edhe pranuan që ta vendosin Allahun e mëdhurën sipas pretendimit tyre, edhe në vendet të më të qiejëllus Allahun e mëdhurën të ndaruen në çdo humbie i pasosh Allahu për ato që bëni në ta. Që sallallohu mdhuhuar t'na në lëgojnë zotë prim, me zotë i kalim dhe së fundi shejtani. Ka dy synime tek njeriu. Nëse arrin njeriu për tyrë nuk shetsohet. Rruga e vërtetësh e mezit, është mezi, mesatarja. Dhe mesatarja është ajo që ka, ka ligjëruar Allahu dhe i dërguar i ti sallallohu alayhi dhe sallam. Edhe shejtani synon të nxjerrë një nga mesatarja. Prandaj sikon nganon njeriu, nëse njeriu anon në teprimi, te kalon ku vit në teprimi e nxit për të tepruar. Nëse shikojn e shikojnë që anon nga lehtësi i mi, e nxit për të lehtësuar. Është e rëndësishme të anzi nga mesotaria, dhe nuk ka problem se kuçon, nëse çon teprim është i kënaqur, nëse çon lehtësim është i kënaqur. Është e rëndësishme që ndzon në rrugën e vërtetë, dhe rruga e vërtetë është e kaliguruar Allahu subhanahu wa taala dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, kush largohet për sa i humb, kudo që shkojë, dash te prim dash lehtësim dhe nuk justifikon atë humbje atij dhe djegja e Paris edhe tje visifikime, nësëllonë më dhurët, në ruaj për gjithë dhëtë e primi, për gjithë dhëtë e i kalimi, në naboj për gjithë dhëtë vërtet, nëse yes, ka meja.